Погляньмо сказане ще раз. Підсумуймо сказане. Що сталося в Надніпров'ї, на Україні, в другій половині останнього тисячоліття перед Різдвом? Ми вже говорили, країна поступово змінює своє господарче обличчя. Господарчий розвиток країни скеровується в напрямку до розвитку хліборобства. Городища зникають, вони втрачають те значення, яке мали досі. На перший план виступає село. Станові різниці в народі виразно нівелюються. Якщо за скидської доби народ був різко розчленований на стани, і кожен стан плекав свою особливу форму господарства, панівна верхівка, кочеве скотарство, низи, хліборобство, то тепер народ виступає як цілість. У народі, що виступає як цілість, хліборобство відтискає скотарство на задній план відтискує його на периферію. Причому тереновий обсяг периферії, використований скотерями для випасу своїх стат і вершниками для грабіжництва, у цей період різко скорочується, особливо у порівнянні з попередньою добою. У цей період, особливо наприкінці тисячоліття, скитство остаточно перестає бути тим, чим воно було колись. Отже, скитством – Воно перестає бути вершницьким і скатарським, яким воно було за попередні доби в своїх стосунках з Туранським світом середньоазійських степів, цим властивим, специфічним вершницьким і скатарським світом, яким він лишився незмінно від часів скитів і аж до першої чверти ХХ століття, даючи нам змогу з етнографічних матеріалів ХІХ століття пізнати скитський світ таким, яким він був колись, 2,5 тисячі років тому. Властивою ознакою скидства як такого є різке розшлинування народу на стани, станова осібність окремих форм господарства, хліборобство як станова приналежність бідняків і скотарство як приналежність багатіїв. Перевага скотарства над хліборобством, існування приватної власності на худобу, Худоба як товар і гроші, інтенсивне збагачення скотарів вершників, що своє кочове скотарство сполучують з грабіжництвом, з якого вони роблять собі професію і промисел аристократичний скотарський уклад є властивою ознакою скитського суспільства. З Античної доби все це змінюється. Аристократичний скотарський-вершницький уклад суспільства демократизується. Суспільство оселянюється. Якщо за скидської доби хліборобство було приналежністю лише окремого стану, то за античної доби ми спостерігаємо зовсім інше. Для цієї доби характерне хліборобство як приналежність цілого народу. Народ становить собою цілість і виступає як хліборобський. У цьому і полягає найбільша виразна відмінність скитської і античної доби, на чіткому розмежуванні яких ми настоюємо. Так ми підійшли до історичних звісток, письмових джерел, які ми можемо зрозуміти лише тепер. Як відомо, десь з другого століття перед Різдвом історичні джерела перестають згадувати про скитів на Україні. Чим пояснити це? Звичайно, історик тлумачить це в той спосіб, що, мовляв, скити зникають на Україні, бо їх відтискають з теренів на Дніпров'я інші народи, які і заступають їх. Михайло Грушевський у своїй історії України-Руси, 1898 рік, перше видання, том перший, пише, Кріцька держава тратить значення і заникає під дальшим натиском Сарматів зі Сходу, Траків і Бастарнів з Заходу і півночі. Він посилається при цьому на Полієна. В оповіданні Полієна, що може належати не пізніше, як до другої половини другого віку, Сармати вже займають Чорноморське побережжя. Він зовсім не аналізує внутрішніх процесів, які привели скитську державу до втрати неї значення, яке вона мала доти. Він обходить питання про те, які зміни сталися в скитській державі соціальні, господарчі і політичні